може дозволити собі відповідну міру вільнодумства і навіть нахабства, бо стоїть на землі, і нижче зіпхнути його ніхто не зможе. Тупо-тупо ногами колю-колю рогами. В місті зять, який живе у тесті і тещі, це безправна істота, безпритульний, над яким тяжіє проблема місця під сонцем, просто кажучи, квартири, квадратних метрів, прописки, встановлених норм, у селі проблеми хати не існує. Там якось так ведеться спокон віку, що люди мають де жити. У місті не так. Скільки нелаштованих, сирот людства. людства. Твердохліб належав до сиріт у прямому і переносному значенні. Хоча слово «приймак» не знав. Почув у відділі, що не чителюк зве його цим словом. У Нечітелюка сільське походження, а в селі цислово досить розповсюджене. Власне, саме слово, а не інститут прийматства, який сьогодні характерніший для міста. На жаль, на превеликий жаль. Економісти розводять руками. Держава поки що не може настачити житла, не встигає будувати плани, можливості, перспектива. А тим часом скільки зламаних душ, понівечених доль, зруйнованих життів, втраченої енергії, загублених здібностей. Коли б усе це зматеріалізувати, закумулювати, застосувати в мирних цілях, то перебудувати б можна цілий світ. Економісти скаржаться всьому виною безплатністі житла в нашій країні. Гаразд, покажіть, де ті квартири, що їх люди можуть купити за чесно зароблені гроші кооперативи, але вони обсаджені таким чиновництвом, крізь яке не проб'ються ніякі бульдозери. Думки на сходах, сміливість із жилетної кишеньки. Тим часом він повнометражний приймак і вже тут, як казав поет, ні убавить, ні прибавить. Приймак, той приймак, коли одружувався з Мальвіною, був бездомний і безпритульний. Ольжич Предславський, його тесть, з усією юридичною передбачливістю використав цю ситуацію. Прописав Мальвіну до твердохлібової бездомності. Добився для них трикімнатного кооперативу. У справі фігурувала фальшива довідка про Мальвіну вагітність. А коли будинок уже закінчувався, Мальвіну знову переписали до рідних. Твердошлібові ж порадили продати кооператив, утричі дорожчі ясна річ щоб об'єднатися з дружиною. Коли Твердохліб обурився, Ольжич Приславський обурився в свою чергу. Але ж у нас велетенська квартира. Вона була такою і тоді, коли ми починали, епопеївською оперативом нагадав Твердохліб. Це примха моєї доньки, але вона минула, як усі примхи. Теща страждала. Вона співчувала Твердохлібові. Твердохлік співчував їй. Вальвіна хмикала. Можна подумати, що тобі не потрібні гроші. Ти поглянув на свої стоптані підбори. Стоптані підбори? Це не стоптана честь і совість, сказав він з притиском. Зі своїх багатомісячних зарубіжних відряджень Ольжич Предславський щоразу тягнув якісь величезні картонні короби, набиті сіляким мотлухом, Газети, чим дуже лаяли молодь за пристрасть до закордонних ганчірок, а тим часом такі відповідальні стерегани, як його тест, тягли з-за кордону весь той дурний дріб'язок, який мали б виробляти вдома, використовуючи могутній потенціал індустрії, створеної за роки радянської влади. Ніхто їм про це, мабуть, не казав, ніхто не докоряв. Вони вважали, що так і треба. Життя йшло далі, діти росли, Епоха вимагала вищих цілей, а людина живе не тільки вищими цілями. Великий законодавець віддав про це вельми гаразд, тому перед кожним його зарубіжним відрядженням у квартирі починалися метушня, тупотнява, квоктання, шепоти і натики. З'являлися древні родички, племінниці, троюрідні онуки, всі щось замовляли, просили, нагадували. Попервах Мальвіна спробувала замовляти щось і для твердохліба, але він персі. Не смій нічого мені там. Піду в будь-який магазин і куплю, що треба. Піди, піди, посміялася вона. Там тебе ждуть, не щоб виконати план. Але більше не набридала. Іноді робила йому подарунки те ще то сорочку, то краватку, то шкарпетки. Він карався, але приймав. Вірив, що Мальвіна Вітольдівна не з тих, що скуповує чужі душі. І сьогодні, як передвіщення всього найкращого, сприйняв те, що саме Мальвіна Вітольдівна відчинила йому двері. «Теодор, ви? Ах, як це прекрасно!» – зраділо усміхнулася вона. «Ми всі так переживали! Учора повернувся з-за кордону Андрій Ярославович. Він теж!» – я сказала Мальвіні – вона не мала права, так вами. «Я сам винен», – сказав твердо хліб. «Не треба було мені передчасно». Все, вгодналося, я тільки сколотив усіх. «Я йому сім», – сказала Теодор. Я сказала, «Як вам не соромно». А тоді сказала, «Не смійте, ви не маєте права». Твердо хліб непомітно зіхнув, ходячи до помешкання Мальвіна Вітольдівна добра, а добрих ніхто не слухає. І, мов би, для спростування цієї його думки, те, що гукнуло невластиво для неї твердо і навіть гнівливо. Мальвіна, ти могла б зустріти свого мужа? Мальвіна вже була вдома. Може, і на роботу не ходила, чекаючи на прибуття закордонного багажу Ольжича Придславського. Ах, ах! Насніжкова та обіцлавна довкола твердохліба, який розгублено стовбичів у передпокої. Бабусина пропаже. Батько вже хотів подати на всесорізний розшук, або скористатися послугами Інтерполу. Я можу тобі тільки сказати, буркнув твердохліб.